След като чухме от репортажа за безработицата в Търново, безработица от нов тип и заради многото хора, които се завръщат от трайна работа в чужбина, заради пандемията и се регистрират в бюрата по труда, сега ви предлагам да погледнем към по-глобалния анализ. В блога Дигитален Макдан на Марина Лякова попаднах на нейната статия за глобализацията и пандемията. Приятно ми е да я представя в Хоризонт до обед. Марина Лякова е извънреден професор по социология в образователния университет. Университета в Карлсруе в Германия преподава миграционни изследвания и социални изследвания на Пола. И следователските интереси са в областта на миграцията, малцинствата и човешките права. Дали изобщо ще говорим за тях скоро по начина по който сме говорили преди е огромен въпрос пред всички нас, защото виждаме, че ефекта на коронавирус е в затваряне на границите и в много голяма степен суспендиране, отлагане на темата за човешките права. Добър ден, казвам на Марина Ля. Чуваме ли се? Чуваме се! Добър ден! Нека първо да попитам как ви намираме в Карлсруе, в социална изолация ли сте? Ами тук, както навсякъде в Европа има мерки за ограничаване на контактите между хората. Между другото и 2,5 милиарда души по света са засегнати от такива мерки, не само в Германия. В Германия ограниченията са големи. Двама души, повече от двама души нямат право да бъдат заедно в публичното пространство. И е, общо взето всички магазини са затворени, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките, банките. Както и който и тука. може работи, разбира се, от дома. А, както и тук, много е интересно за един социолог а, какво означава да съществува в условия на социална изолация, сигурно. А, и това ще се превърне в един момент в тема за анализи. Економическа криза, безработица, за тези ефекти вече алармират бюрата по труда и економистите. Бизнесът също изпраща тревожни сигнали. Какви са измеренията на пандемията, нейния медицински характер, това е темата ни за разговор, сега с професор Марина Лякова от университета в Карлсруе, Германия. Да започнем от там кои са най-засегнатите групи, като че ли се появява една съвсем нова група на тези, които са мигрирали а, за да работят някъде в Европа, а сега се връщат, за да станат безработни обратно в а, родините си, в родината си. А, съществените и несъществените професии, появи се и такова разделение. Даже министра на финансите в България по един начин, който обиди сериозно, например, адвокатите, обяви, че има маргинални професии, в чието число влизат всички свободни професии. Това предизвикателство ли е пред вас социолозите, които трябва да въведат като че ли нови, нови категории? Разбира се, че е предизвикателство, но абсолютно ясно е, че не само медицинските, но и економическите ще бъдат изключително а, негативни. Например, по оценка на германския ИФО-институт в Мюнхен, немската економика ще се срине през 2020 година а, между 7 и 20%, в зависимост от това колко ще бъде кризата. Само за сравнение, през кризата 2009 година а, немската економика беше в минус 5,6%. Т.е. очакване си на една беспрецедентна криза. И това оказва влияние върху различните а, професии, най-засегнати са тези, които работят на терен, разбира се, на първо място, лекари, медицински сестри, санитари. А, обаче всички от тези, които не могат да работят от дома, например продавачите в магазини, а, шофьорите в градския транспорт, работещите в строителството. И тук в Германия от, читат а, изследвания, че има огромни разлики между разпределението на половете в тези а, професии, така, например, работещите в болници 76% са жени а работещите в магазини 73% са жени. Тоест, жените в някаква степен са по-силно изложени да работят при рискови условия, защото такъв тип професии са представени. От друга страна, разбира се, в чистотата и строителството повече са представени мъже. Така че има абсолютно неразномерно разпределяне по пол в професиите, в рисковите професии и изключително широк е или голям е риск за Например, за бедните, за бездомните, за хората, които си изхранват в социални кухни. Тоест, това са засегнати групи независимо от това, независимо вече от професията. Нови разделения или по особен начин преподвърждаване на равенството, пред какво ни изправя кризата с тази болест и пандемията, защото някой казва, ето, пред вируса всички са равни, общо заето. Тезата и богатите също плачат. Прин Чарлз, Мишел Бърние, а, хората, които пътуват в луксозни круизи или които посещават а, луксозни ски-курорти или пък даже такъв като Банско, като че ли се създава едно усещане, че а, равенството тържествува идеята за равенство тържествува. Така ли е всъщност? Абсолютно не. Аз мисля, че един от големите изводи, които ще трябва да направим след тази криза е за изключително нарастване на глобалното социално неравенство. Вижте, например, в Европа ние имаме все пак статистика, която отчита колко хора са се разболяли, колко хора са получили медицински услуги, колко са излекувани. Има държави по света, в които изобщо дори няма статистика, няма регистри на ражданията, няма изобщо да разберем колко хора са заразени и починали от този вирус. Да не говорим каква е ситуацията, например, в бежанските лагери, да не говорим и, например, за доклада на ОНЕ, който излез на онзи ден за световните водни ресурси. 4,2 милиарда души, това са 55% от населението на света, нямат достъп до санитарен възъл, например, или 2,2 милиарда нямат чиста питейна вода. Абсолютно не може да става дума за... Това, че всички сме равни пред този вирус, защото има хора, които имат все пак санитарни условия, които могат да ограничат опасността от зараза, има хора, които изобщо нямат и дом нямат и чиста питейна вода, нямат и достъп до медицински услуги, до работещи болници. Това става под така голям въпрос изобщо идеята на западната модерност за универсални човешки права, защото, разбира се, човешките права са универсални, това е фиксирано и в нашите конституции, че човешкото достоинство е базова ценност, конституционна ценност. Но възможно ли е да говорим за универсални човешки права, когато правото на живот, правото на здраве, правото на хляб и вода не са гарантирани? И това ще е една тема, която дълго ще ни занимава, защото на практика човешките права са абсолютно немислими без социални права. Един бедстваш човек който няма вода, няма и храна, е поставен при несравнимо по условия в тази вризната ситуация. Също време, с това някои консервативни мислители или религиозни такива виждат в ситуацията с коронавируса и COVID-19 болестта, която се предизвиква от него. Нещо като как ще го как да го кажа, наказание а, за мобилността. Знаем и тезата за това, че всъщност новите елити в а, ерата на глобализацията бяха тези, които имат възможност да се движат мобилните хора, а сега вече не можеш да се движиш. Губиш, ако работиш на друго място. Затвори, затварят се границите. Затваря се всичко в къщата, в стаята. Това става съвсем отчетлив образ на капсулирането и на антимобилността. Как гледате на този разрез по отношение на предвижването на хора? Кои ще бъдат засегнати? Обществото, на... Обществото на отворените граници и на свободната мобилност има предимства. Те са а, безспорни, То в, в някакъв смисъл те са опьяняващи. Особено за нашото поколение, което помни затворените граници и което не може да си ги представи отново и не иска да ги вижда. Но мобилността, и това е така един от изводите от тази криза, има граници и те са достигнати, дори може би са прескочени. Така, Имам някаква статистика пред ми. Например, гражданите на 80 милиона на Германия през 2018 година са провели 70 милиона туристически пътувания със трайност минимум 5 дни. От тях 50 милиона в чужбина. В света, например, през 50-та година имало 25 милиона туристически пътувания, през 2018-та година те са били 1 милиард и 400 милиона. В такава ситуация ние виждаме, че наистина така има граници, които са наистина достигнати. Такива а, пътувания това се оказва фатално, както и за компаниите, които за компании, които ще бъдат а, изключително засегнати от тази криза, но така и за разпространяването на заразите, защото а, такъв тип пътувания а, допринасят, разбира се, за бързото а, допринасяне. Но да оставим тези а, туристически пътувания, защото човек пътува за туризъм а, за удоволствие и може да се откаже от туристическите пътувания, но а, наистина а, сериозен е проблема проблемът с работещите мобилни, те са изключително а, Например, Жената от Филипините, която работи в немска болница като медицинска сестра и която а, в момента е една от наистина най-ключовите длъжности, която, на която разчитаме а, да ни лекува в тази ситуация, тя набдява и изхранва семейството си, което е в а, Азия. Или, например, полските работници в немското селско стопанство или построежите, които сега при затворени граници не могат да дойдат и да помогнат да съберем реколтата и всъщност а, има опасност, разбира се, от някакво ограничаване на продуктите, защо и на недостига, до увеличаване на недостига на определени продукти, защото те не могат да бъдат събрани на полети или примерно за шофьорите на камиони, на които разчитаме да доставят стоки от цяла Европа. Виждаме, разбира се, всички, които ние работим в офиси, че немалка част от дейностите могат да бъдат извършвани немобилно и това също ще бъде да, един от резултатите на тази криза, че вероятно част от пътуванията ще бъдат така пренасочени, доколкото могат, контактите ще бъдат извършени, разбира се, по интернет. Това Сега... ще е един, едно от развитията, което може да очакваме. Да, това, не, това, това безспорно да е повървам, така, и... но а, нека, нека, да, нека да помислим наистина за глобалната картина. Преосмислене на целия економически световен ред, това означава ли и преосмислене на ролята на държавата и нейната намеса в а, частния бизнес, който беше света е светих, либералната света е светих а, на този економически ред, в който живеехме до този момент? Определено очаквам, че ще има преосмислене на, рол на ролята на а, държавата. Националните държави а, се виждат съвсем само четливо, че са печеливши от а, тази криза. Те изнасят товара. Те са тези, които а, могат да се противопоставят поставят активно а, на кризата. И а, истината обаче, че това успяват да направят тези държави, които са работещи, които са живи, които имат механизми, институции и правила. Държавите в криза или така наречените повалени държави не могат да се правят толкова ефективно и те съвсем очевидно, че посягат сама ценал от тоталитарни мерки, опитват се да прикриват слабостта с сила. За това искам да попитам за, за помагащата държава, а, срещу смазващата държава, защото. Ако отделните страни бъдат оставани на антидемократичните си рефлекси или антидемократичните рефлекси на определени управляващи, какво ще стане? Извънредни режими без санкция отвън Например, България поиска дерогация по отношение на спазването на човешките права, Народното събрание мина в извънреден режим, парламентарният контрол, например, ще е само писмен, въпреки че сме парламентарна република, МВР ще има достъп до трафичните данни на мобилните ни телефони, за геолокацията. Стои ли въпроса за човешките права според вас, защото вие изследвате точно това? Ами ако, по принцип, това е характеристика на всяка една власт, тя се стреми да, да се увеличава непрекъснато и непрекъснато. Това, е, това не, е, не е нещо, което ние знаем от кризата. Това, по принцип, е така властта. Иска да концентрира се повече и повече власт. Обаче, в една такава ситуация... Ако а, отделните страни бъдат оставени а, на антидемократичните си рефлекси, съвсем място може да стане а, да настане тирания. Тирания, между другото, в а, Древна Гърция е длъжност, която е давана за 6 месеца при извъдредни положения и хората, тираните, след това са забравили, така да се каже, да върнат а, тези неограничени правомощия, с които са били а, натоварени. Така че а, изключително важно а, кризата, след края на кризата да бъде ситуацията да бъде върната, всички тези извънредни мерки да бъдат а, отменени. Между другото, в Германия това е съвсем ясно предвидено, има закон за защита от инфекционните заболявания, той е приятел още 2000-та година и съвсем ясно е описано с механизмите на правова държава какво трябва да се направи от една такава криза, от какви права е легитимно а, индивидите да се откажат временно, кой има право да получава каква информация например, геотракинг така нареченото последяване на телефонни обаждания се практикува в момента също е в Германия, но данните от това се получават от мобилните оператори и се предоставят директно на института Робърт Кох. Те не се дават на силови така, министерствени институции. Просто има съвсем ясно разписано как тези мерки да бъдат взети и разбира се това създава условия все пак човешките права дори в такава криза да бъдат защитавани. Много е важно гражданското общество след като пандемията премине да не забрави да си поиска обратно тези права, които са конституционни права, между другото. И това е наша отговорност. отговорност на всички нас. Да не забравяме да поискаме правата си обратно. Да ви попитам за последно, последен въпрос. Всъщност, има ли някаква надежда в цялата тази ситуация? Трябва ли да гледаме към определени области с повишено внимание? Можем ли да очакваме ренесанс на науката, на критичното мислене възраждане на, как да кажа, уважението, респекта към факта за сметка на интерпретациите и манипулациите? Ами, надеждите са... Най-голямата надежда е в науката. Ние трябва да, да оплуваваме експертите на тези, които работят на терен. Това в момента са лекарите, медицинските сестри, Те изнасят цялата криза буквално с ръцете си. Ние трябва да, да разчитаме на тези експерти, че те ще ни проведат в тази криза. И според мене това е Една надежда за възраждане изобщо на експертното а, знание, а, така като контратеза на всякакви псевдоекспертизи, които а, често, особено в а, света на социалните медии и на фалшивите новини, а, така често ни а, заобикалят. И много важно също а, бих отбелязал е, че а, след края на кризата, най-късно след нея, трябва да а, разберем, че Ефтиното излиза а, скъпо, че а, това ние да пестим от ключови отрасли, а, да изнасяме производство, да говоря за, за цяла Европа, в а, така цял свят, освен че струва работни места тук, създава и економически зависимости, които в ситуация на криза могат да бъдат а, фатални. Виждаме в момента и в Германия включително, която е била аптеката на света 19-20 век която не е в състояние днес да покрие собствените си нужди от елементарни а, предпазни средства. Например, маски, ръкавици, има и липсващи лекарства по нетки аптеки. Добре, аз ви благодаря много за този анализ. Марина Лякова, социолог и извънреден професор в Карлсруе, Германия, автор на блога Дигитален Макдан, Да не забравяме да поискаме правата си обратно, защото извънредното положение често в историята на човечеството се е превръщало в тирания. И да уважаваме науката.